Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahawa kebahagiaan ketika seseorang meninggalkan fitnah berbagai macam fitnah yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan dari ibadah Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati Jangan sampai dalam kehidupan dunia kita tergelincir Kemudian terjatuh ke dalam fitnah Waliyyazubillah Pada akhirnya kita meninggalkan ibadah Meninggalkan iman dan amal saleh. Dan ini akan berakibat kesengsaraan hidup di akhirah. Di antara fitnah yang harus kita waspadai adalah fitnatul mal. Fitnah harta. Terkadang seseorang ketika dia hidup miskin. Miskin. Masya Allah rajinnya dia beribadah, rajinnya dia salat, rajinnya dia menjaga salat berjamaah, salat lima waktu di masjid, karena dia tidak memikirkan apa-apa, mau memikirkan harta, enggak punya harta, akhirnya kerjaannya di masjid aja. Seakan-akan masjid itu tempatnya orang-orang miskin saja, kalau enggak punya harta ya ke masjid. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Membukakan kepadanya pintu dunia Akhirnya dia mulai mengenal harta Dia mulai merasakan nikmatnya harta Akhirnya Lama kelamaan Dia pun mulai meninggalkan ibadah Mungkin pada awalnya dengan alasan sibuk Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah Tapi masih sholat di rumah Akhirnya lama kelamaan karena kesibukannya mengurus hartanya semakin bertambah dan semakin melimpah. Dia menyangka bahwa harta itu yang akan mengekalkan kehidupannya di dunia. sabu anna malahu akhlada. Dia menyangka harta itu mengekalkan dia dalam kehidupan dunia. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari sahabat Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnat ummati al-mal" Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaan <coughs> akan mengalami fitnah dan fitnah yang menimpa umatku ini adalah Dalam urusan harta Karena sempitnya pendapatan Kesulitan ekonomi Kurangnya penghasilan Akhirnya seseorang tidak lagi Melihat apakah dia mendapatkan harta itu memperoleh harta itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram dalam riwayat al-imam al bukhari dari abu hurairah radhiyallahu an kata nabi sallallahu alaihi wasallam sayati ala an nas zamanun la yubali al-mar'u ma minhu Amin al halal, amin al haram. Akan datang satu masa. Akan datang satu masa. Katanya Bissallallahu alaihi sallam. Di mana seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia memperoleh harta itu. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Dia tidak peduli. Yang penting banyak uang. Yang penting banyak. Fulus. fulus mulus katanya. Kalau ada fulus jalan semua bisa mulus. Segala cara bisa tembus dengan fulus. Sehingga yang ada di otaknya. Yang ada di kepalanya. Bagaimana cara dia memperoleh harta yang melimpah. Meskipun dengan cara yang haram, walla billah. Syaitan selalu menakut-nakuti dia dengan kemiskinan. Asyaitanu As yaidukumul fakra, wa yamurukum bil fahsha. Syaitan yang memerintahkan kamu, menjanjikan kamu kemiskinan dan memerintahkan kamu untuk melakukan kemaksiatan kamu kalau tidak gini miskin terus kamu kalau tidak mencuri miskin terus ya sekali-kali sedikit demi sedikit seperti itu setan menjanjikan kepada para pengikutnya akhirnya dia mulai merasa nikmat dengan harta itu terus dia tergoda dengan harta dan dia mengambilnya dengan cara yang haram makan neraka yang lebih berhak untuk menyantapnya menyiksanya wallahu musta'an ayu lahmin haramin fannaru awla bih daging apa saja yang tumbuh dari hasil yang haram makan neraka yang lebih berhak untuk melahapnya menyiksanya di dalam Islam Seorang tidak dilarang untuk menjadi kaya. Silakan. Di antara para sahabat ada yang kaya raya. Dan mereka menjadi mulia dengan kekayaan itu. Apabila seseorang. Mampu memanfaatkan. Kekayaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Memperbanyak sedekah. Berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyedekahkan dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hal yang terpuji. Makanya orang-orang kaya yang ada di zaman para sahabat itu lebih mendapatkan sebuah keistimewaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Satu ketika, Sekelompok orang miskin datang kepada Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan, Ya Rasulullah, Zahaba ahlu duthur, Bil ujur, Wahai Rasulullah, Orang-orang kaya, Mereka telah membawa sekian banyak pahala. Manasum, bi mereka solat, kami juga bisa solat. Mereka puasa, kami juga berpuasa tapi ketika mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sedih orang-orang miskin pengen bersedekah, ingin berinfak tapi enggak bisa, enggak punya harta. Cemburu mereka melihat orang-orang kaya itu bersedekah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur orang-orang miskin ini. Mau aku ajarkan kepada kalian yang apabila kalian mengamalkan ini tidak seorang pun yang mengalahkan keutamaan kalian, kecuali apabila orang itu mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan maka bergembiralah orang-orang miskin ajarkan kepada kami ya Rasulullah setiap kali selesai salat, selepas salat hendaknya kalian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali. Dalam ruqyah yang lain 34. Dalam ruqyah yang lain tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir. Senangnya orang-orang miskin ini dapat amalan baru dari Nabi SAW. Akhirnya setiap kali selepas salat wajib mereka mengamalkan ini. Lama kelamaan orang-orang kaya jadi curiga dengan Orang-orang miskin apa sih yang mereka amalkan? Maka mereka pun menyelidiki. Akhirnya mereka pun tahu. Dan akhirnya mereka pun mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Orang miskin mengetahui orang kaya mengamalkan. Akhirnya mereka sedih lagi. Datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah orang kaya sudah mengetahui apa yang kami amalkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kefadhul Allah, yukihi majsha. Itulah kutabat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari satu sisi, harta itu cobaan yang berat bagi orang kaya. Tapi ketika orang kaya itu mampu memanfaatkan hartanya dalam hal-hal kebaikan, bersodakah, berinfak, maka dia menjadi mulia, mengalahkan orang miskin yang tidak mampu bersedekah. Subhanallah. Jadi, maa'asheran muslim, rahimukumullah. Di dalam Islam, silahkan kaya tapi jadikan kekayaan itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemuliaan, itulah kebanggaan. Ini menunjukkan bahawa dia terselamatkan dari fitnah harta. Karena apabila seseorang tidak mampu memanfaatkan harta itu, dengan baik wal iazubillah harta itu akan membinasakan pemiliknya makanya suatu ketika dalam riwayat bukhari dan muslim pada saat abu ubaidah ibnu al-jarrah radhiyallahu an beliau pulang dari bahrain membawa harta yang melimpah itu didengar oleh sebagian sahabat dari kalangan ansar maka di saat solat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin solat subuh. Selesai solat, ini sebagian orang ansor ini, mereka langsung mendekati Rasulullah, berharap-harap mungkin dapat bahagian dari harta yang dibawa oleh Abu Bakar Al-Jarrah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami apa yang mereka inginkan. Maka beliau mengatakan, Aku menyangka kalian telah mendengarkan tentang kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain dengan membawa harta yang melimpah. Kata mereka benar, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Abishiru wa amilu ma surrukum fa wallahi bal faqru akhsya alaikum walakini akhsya alaikum antubsatu alaikum ud dunya kama qad busitat man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum kata nabi sallallahu alaihi wasallam bergembiralah berharahlah dengan apa yang membuat kalian senang silakan demi allah bukan kefakiran bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian Namun yang aku takutkan atas kalian adalah ketika dibukakannya kepada kalian dunia ini. Sebagaimana telah dibentangkan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana mereka telah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sehingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. bi'llah. Ini... Ketika dia tidak mampu memanfaatkan harta tersebut, tidak menginvakannya, tidak mengeluarkan yang wajib darinya, menjadi seorang yang bakhil. Wa mayyabu khalfainna mayyabu khalfu adnafsi. Siapa yang kikir, bakhil, itu bakhil untuk kemendaratan dirinya sendiri. Wallahu alaihi, Allah subhanahu wa taala maha kaya antumul fakrā. Kalian inilah orang-orang yang fakir. Demikian pula ma'asyur al-muslimin rahimahkumullah. Hati-hati dari fitnatun nisa. Fitnahnya wanita. Berapa banyak diantara kaum muslimin. Hanya disebabkan karena wanita akhirnya. Yang sebelumnya dia kenal ta'ad beribadah kepada Allah terfitnah dengan seorang wanita wali azbillah dia rela meninggalkan agamanya untuk mendapatkan wanita itu dia rela untuk meninggalkan agamanya untuk mendapatkan wanita itu disebutkan oleh Al Hafiz Mukaffir rahimahullah dalam kitabnya Al Bidayah wal Bidayah wa Nihayah ada seorang orang ini penghafal Al Quran Karim Menghafal Al-Quran. Sebelumnya dia rajin sekali berjihad. Setiap ada panggilan jihad, maka dia berangkat. Satu ketika, pada saat mereka berangkat, maka mereka melewati sebuah istana. Yang di atas istana tersebut, ada seorang wanita... Putri raja yang menampakkan dirinya. Luar biasa cantiknya. Maka seorang yang penghafal Al-Quran al, al ini pun melihatnya, menatapnya. Dan akhirnya tertarik kepadanya. Sehingga dia berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan wanita ini. Nah, ternyata syaratnya adalah meninggalkan agamanya. Itu aja syaratnya. Dan dia rela meninggalkan agamanya. Penghafal Al-Quran Al-Karim. Akhirnya menikah dengan wanita tersebut. Dan tinggal di dalam istana itu. Subhanallah. Nah. Menjadi seorang nasrani kafir. Dia rela menjual agamanya. Untuk mendapatkan dunia. Nah. satu ketika bertemu dengan kaum muslimin apa yang telah tersisa darimu dari hafalan Al-Qur'an kata dia tidak tersisa apapun sudah tidak ada lagi yang tersisa Allahul musta'in Ini salah satu contoh dari sekian banyak kejadian yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang saleh namun disebabkan karena wanita akhirnya terfitnah Dalam hadis yang diriwayatkan oleh الإمام مسلم داري حديث أبو سعيد الخضري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل بني إسرائيل Sesungguhnya dunia ini manis. Indah. nikmat, Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kalian wahai manusia silih berganti. Dalam kehidupan dunia. Hilang satu generasi. Datang lagi generasi yang berikutnya. Untuk apa? Agar Allah melihat apa yang kalian amalkan di dunia maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menimpa bani Israel dalam permasalahan wanita dalam permasalahan wanita maka berhati-hati terhadap wanita al-mar'atu Allah fa'idha kharajat Istasyrafah syaitan wanita itu aurat kalau dia sudah keluar dari rumahnya maka syaitan menjadikan penglihatan dan pandangan lelaki itu merasa nikmat kalau lihat perempuannya, iya kan? Tak bisa dipungkiri nikmat kalau melihat wanita itu. Ayu m’amraat istagtarad f’marad ala kaum liyajdu rihaa fa yakda wakda. Ia ya nzaniah. Siapa saja wanita memakai wangi-wangi'an, lalu dia keluar dari rumahnya sehingga bau wanginya itu tercium oleh satu kaum maka dia menjadi seorang wanita penzina. Alayyadu billah. Fitnah yang luar biasa maka hendaknya berhati-hati. Di dalam Islam, sangat dijaga hubungan antara laki-laki dan wanita itu. Ketika berjalan, Nabi SAW mengarahkan, wanita itu jangan berjalan di tengah, jangan di pinggir. Alikum Nabi Ha'afatid tariq. Jalan dah di bagian pinggir. Jangan laki-laki jalan di tengah, kalian juga jalan di tengah, tabrakan. Jangan. Islam melarang adanya ikhtilat, pencampur bauran antara laki-laki dan wanita. Wa idza saaltumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian bertanya meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dari belakang hijab. Ada hubungan, ada jarak antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Tidak diperbolehkan berkhulwat berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. sebab yang ketiga itu adalah asy syaitan. Ini semua dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai seorang terjatuh ke dalam fitnah nisa. Kadang-kadang ada sebagian ya, Itu dengan mengatasnamakan agama akhirnya dia terjatuh ke dalam fitnah wanita. Buka pelajaran. Pelajaran tajwid khusus para akhwat akhirnya ngajar namanya pelajaran tajwid kalau sekedar teori menjelaskan secara teori rasanya kurang pas kurang afdal harus ada prakteknya ya Tutan tanitatna minal mutni matitan matita. Matitan tanita. Hmm. Wah ini kelihatannya harus didengar ini suara para akhwat ini. Kalau sekedar teori tidak cukup. Nah, praktek. Ini kejadian ini. Praktek. Ini semua para akhwat pakai cadar. Sebelumnya dibalik hijab. Nah. Kurang akhwal akhirnya akhwat satu-satu si fulana ayo coba ngomong sudah baca Quran orang baca Quran itu tidak seperti berbicara yang lain ya kan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fala takhba'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi narob wahai wanita jangan kamu melemah lembutkan ucapanmu ya seorang wanita wanita berbicara biasa saja itu aduh luar biasa fitnahnya iya kan meskipun bukan aurat tapi fitnah apalagi kalau dia kalau bahasa Jawa itu namanya mendayu-dayu tahu oh ya mendayu-dayu melemah lembutkan enak kedengarannya itu ya apalagi baca Al-Qur'an Karim nah ketika dibaca ini kayaknya kurang afdol kalau enggak lihat gerakan mulutnya Hah? Kalau sekedar didengar, ini betul enggak makhrajnya ini? Ah, kurang afdal. Lepas hijab. Kan pakai cadar. Ya. Pakai cadar. Pakai cadar kalau nyebut kurang afdal. Angkat sedikit biar kelihatan bibirnya. Ah, coba sebut ba. Qa. Dan seterusnya, ya. Orang lihat bibir wanita seperti apa itu? ustad melihat bibir akhwat akhirnya kan terfitnah auli ad billah dengan mengatasnamakan belajar ini bahaya yang seperti ini ya berbahaya akhirnya terjatuh ke dalam fitnah wanita auli ad billah dan ini sangat berbahaya kalau dia sudah terbiasa akhirnya jadi enteng biasa Najar tanpa hijab biasa. Ya. Kenapa? Karena fitnah sudah masuk ke dalam hati. Kata Nabi saw dalam recit Imam Muslim dari Hadith Rida'ifah, kalau fitnah itu sudah masuk ke dalam hati, faayyukal bin ushriba ha nukta fi nuktaun sawda. Apabila hati itu mencintai, menyenangi fitnah itu masuk ke dalam hatinya, akan diberi noda hitam. Senang lagi fitnah, tambah lagi nodanya, bertambah lagi nodanya, terus seperti itu. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waqalbun aswad murbad dan kelkuzi Hatinya itu menjadi hitam keruh, kotor, murbad seperti gelas terbalik, seperti gelas yang terbalik. Kalau gelas itu terbalik, mau di diisi apa? Diisi teh, tidak bisa. Teh tarik, tidak bisa. Kasih cincau, tidak bisa. Kasih milo, tidak bisa. Iya kan? Tidak ada yang bisa. Terbalik. Artinya apa? Nasihat apapun yang disampaikan. Tidak memberi manfaat. Waliyadubillah. Seperti gelas terbalik. Kalkuzi mujakhiyan. La ya'rifu ma'rufan. Wala yungkiru munkaran illa ma usyriba min hawa dia tidak lagi mengenal kebaikan sebagai kebaikan tidak lagi mengingkari kemungkaran kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya ini berbahayanya kalau seorang sudah terfitnah hatinya tidak lagi melihat kebaikan sebagai kebaikan kemungkaran sebagai kemungkaran kecuali apabila sejalan dengan hawa nafsu kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah hati-hati dari fitnah jabatan Fitnah kedudukan. Sekarang ini lagi marak, apalagi di Indonesia ramai-ramai. Gimana caranya? Seorang berusaha berlomba-lomba mendapatkan kedudukan, jabatan, menjadi anggota DPR, menjadi presiden, menjadi ini dan itu dan seterusnya. Berlomba-lomba. Sekarang kan dia merasa mampu untuk melakukan tugas itu. Subhanallah, itu tugas yang berat. Apabila seseorang memintanya, mengejarnya, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdurrahman, Ya Abdurrahman, لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة Fainnaka in aughtitha an masale mukhlita ilya, wain aughtitha an ghairi masale, wainta aliyah. Wahai Abd Rahman, jangan minta jabatan, jangan meminta jabatan, jangan meminta mengejar kepemimpinan, karena apabila engkau diberikan kepemimpinan itu. Bukan karena kamu mengejarnya, memintanya, maka engkau akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk menyelesaikan urusanmu. Namun kalau kamu memintanya, karena kamu mengejarnya, menginginkannya, maka Allah Subhanahu Wataala meninggalkan kamu, membiarkan kamu dengan urusanmu. Sehingga maashirul muslimin rahimukumullah yang wajib bagi kita di zaman zaman fitnah seperti ini perbanyak amal saleh fitnah itu kalau masuk ke dalam hati wal ia kita akan terlupakan kebaikan dalam riwayat imam muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabiu dinahu bi ardh min ad-dunya Bersegeralah. Bersegeralah dengan amalan-amalan saleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu datang seperti potongan malam gelap. Tidak ada cahaya bulan. Potongan malam gelap, semakin malam semakin gelap. Itu fitnah. Karena kegelapan itu menyebabkan kita tidak lagi mampu melihat kebenaran. Terkadang seorang di pagi hari mukmin sore hari itu sudah berubah menjadi kafir. Sore hari mukmin, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Kenapa? Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bahagian dari dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, menjaga kita dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan yang zahir dan yang batin dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas kitabullah dan di atas sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah saya mohon maaf dengan pertemuan yang singkat di malam hari ini yang mungkin sangat sedikit apa yang saya sampaikan namun saya berharap semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini memberi manfaat dan menambah ilmu dan keimanan kita terkhusus untuk diri saya pribadi lebih dan kurangnya mohon di maafkan wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh